Згодомлений, знеможений галка сів на порослим мохом сірий стовбур ялини. Він стежив за тим, як хлопці діставали з речових мішків, що зменшувалися з кожним днем, сухарі, копчену ковбасу, шинку, добуту в населення. Із своїх припасів лишились тільки сухарі. Короб подався з казанком до струмка, що протікав неподалік між безлистими березами, і приніс води, які і розмочили сухарі. «А ти чого запишався?» Звернувся Юхан до галки, подаючи сухар і шматочок шинки, що пахла димком. «Їсти не хочеться!» «Знову за своє! Охлялим ти нам не потрібен!» «Носилки для тебе майструвати не станемо!» Попередив строгим голосом Короб. «На хворобу плюнь!» Розітри візьми себе в руки!» «Я і так беру, що аж пальці похрускують!» «Ну, а тепер переключись на їжу, а то хлопці ще подумають, що я тебе навмисно простудив у тій канаві біля шосе!» Лагідно мовив латиш. «Не ліни жувати!» «Та воруши веселіше щелепами!» підказав суворо короб. «Галка...» Їв через силу, боявся гнівити хлопців, особливо корпа. У цього партійця немає ніякої скидки на болі, на труднощі. Коли взявся за гуж, не кажи, що не дуж. Зненецька Юхан підвівся і застиг, мов увігнав, хто його в землю. З острахом тривогою прошепотів, а за нами слідкують. Двоє озброєних. Кудрявий теж поглянув той бік і підняв руку як жест для початку переговорів. Та вони, один у німецькому кітері, а другий теплому бушлаті, кинулися геть, щезнувши в густому ялиннику. От і попоїли, сказав короб, доїдаючи розмоченого сухаря. Хто тіє з автоматами карабіном? Чому втекли? Адже кудрявий, галка, юхан і корб вдягнені в чорні осінні пальта на головах кепки. Не ходять же в такі одежі мажакеті чи власовці. Вони обережно стали відходити до устого березняка, крізь який пробивався струмок, що витікав на луки. Кудрявий, орел, галка і корб Одразу ж пригадали січневу місячну засніжену ніч поблизу Новосілля, коли вони десантувались прямо на ловців парашутистів. Усіх тривожило те, що нинішня зустріч з двома невідомими сталася не увечері, а ранком. Що часу карателів цілком досить для того, щоб тепер накрити хлопців кудрявого. Треба якось Одірватися від тих розвідників А заодно стежити за лісом Та йти далі, не знаючи куди, ризиковано Бо можна ж наскочити на засаду Залишайся тут, а ми в чотирьох обійдемо луг Нарешті вирішив командир, звернувшись до галки і орла Може, щось дізнаємось Ті закивали головами Хай буде так. Зараз ніхто із них не знав, як повестись і що робити. Невідомість – взагалі тяжкий випадок у житті, а в нинішній ситуації особливо. Вона сковує думку, волю, породжує безнадію безнадіїв відчай. Кодрявий латиш, август і короб уже зникли за деревами, коли галка і орел з острахом стали перезиратися, почувши голоси, що наближались. Радист кинувся до корневища старої берези, що випиналася з ґрунту, і став ховати щілину упаковки з сіверком і сухими батареями. Поруч лежала купа хмизу, і Галка взяв оберемок гілляччя, поклав зверху на рацію. Юхан уже відтяг затвор свого ППШ, і поклав на землю дві гранати.